څه ودی؟ وزول کې دو وی نمبر دی. پدې صورت ممتہنینا نازل شوه دی. مناسبت د مخې صورت سره. صورت علې عمران کې منظماټ مسلمانانو جوړ کړه. جماعت د مسلمانانو جوړ نو بصورت النساء کې اصلاح د معاشره لپاره آداب بیانې د اصلاح د معاشره لپاره آداب بیانې ځېموجه مخکې څلور مسلې بیان کړې اوس وایي دا دا مسلې چې نو دا په پاکه معاشره کې ترقې کوي د دین لپاره معاشره تا کتي درې ما وځه سورۃ النساء پا مال عمران پا اخر کې وی و تطول لا نه ویریږي نو سورۃ النساء کې وی یا ایها الناس تقی ربکم د انا عمران تقوال الذکر نو اوس و سره لګره نه ساته تقوا هم یو ځای کا شابه حقوق العباد ورکوللی دا بنیارو حقونه ومپی جنا حقوق العباد چیرینوغه ادا کا وا دایږي د حقوق العباد دا اوله صورت د صورت مرکزی مساله هغه قوانین بیانول چه اغیر سره معاشره سمشی معاشره چه کمدنو در اغیر سره درست تشی او برابر شی سره ده نفی ده شرک په تصرف نا سره ده نفی ده شرک په تصرف نا چه تصرف او اختیار ده اللہ ده و چه ده طول کائنات تصرف دشا ده دا اللہ دے مستاز معاشرے تصرف ہم دے چا دے دا اللہ دے معاشرے کے بہن قوانین دے چا جاری کی گی دا اللہ رب جاری کی گی خلاصہ دے صورت دے دے بیان دے پانا صورت دری ہی سیدے اولی صاحب و پنزو سیاتونو دا پاغي کښپاړه صحکامات بیانې هغه حکمونه چې دا غریب په ناپېس کول کې دا غریب په نپاس کې بادشاہ تاجز ناراضي دا شريعت کې نو دا هر یو سړی په ځان ناپېس کولې شي کښپاړه صحکامات هغه چې پاغي کې بادشاہ تاجز ناراضي دویم ایسا دو پانزوستم نا این اللہ حیع مرکو من تواد زلمانات دو آن غزائی نا تر یو سل پینزه درشم پوری دو آت پانزوستم نا دو آت پانزوستم نا یو سل پینزه درشم پوری پدی که این نه قوانین بیانی آغ قوانین د هغه ਵਿਚاري کولو کې دا غي ਵਿਚاري کولو کې بادشاہ ته ضرورت راځي د یو سل 15 شم رشم نارښتو اخره پوري درې دا او په دې کې بیاندی در زورن و در زواجر مسلمانان و تا منافقان و تا او یهود و تا هم مسلمانان و تا هم, هم سستیمه معاشره پدی جوڑه کهی منافقان سیاسی لیه دران اغیی نگواری چی پدی لیه معاشره جوڑه شید نو آغایی تا زورا نوار کئی او بی دین مولا آغا هم نگواری چه دا قوانین دی جاری شی دا قوانین جاری شی نو آغایی لهم زورا نوار کئی نو آخیری ایسا پا زواجر رو کدا زورا نو کدا امتیازات د صورت یو امتیاز پنځې قوانین یو شو کو شو اولنې امتیاز پنځې مش قوانین د اصلاح د معاشری دوه امتیاز آغا رد شرک بالحکم رد شرف الحكم درې امتیاز زورني دي لريزيات منافقانو ته صورت کې اصلاح د معاشري دا دو تبليغ په مشرانو کې یو لوی عالم تیر شو دی مولانا محمد عمر پالن پوری رحمه الله وتعالى ډېر لوی عالمو دا نظام الدین کو مرکز کې سحر پرسه قرآن کریم درس کاو ویسا چې سوي مدذل اله العلی پیغمبران یو درس کې دا غه شریک شوم او چې مونږ دا غا غل په درس کې دا غا غا توحید غا بیان واوریدو چې مونږ حیران شوم چې دا د زمونږ استادانو قرآن ویلې دا څنګه حساب کتاب دی, دی. او کوو چې دا اندیا ولماچ دي ها په توحید یې مینه ډیر زبردستې طریقې سره یې مسله چې کمدنو بیان کړه او قرآنی بیان کړو ارا یو بیان کوي چې یورپ چه دے کانګریس چه دے هغه د مسلمانانو د مونځنا د روزېنا د تلاوت او د حجنا د دینه لري مونږه شخصي عبادتي ارصوب دی کوي چې د کومنو په کې سماتل نشته شی شخصي عبادتي نو چه سو که کم دنو کم ځای کئی نو پچا بانی پابندی نشتے دیں دا عبادتو نو یورپ کی ام امریکا گی امریکہ کی ام چې یورپ کا منکر دے نواغذ سا دے اسلامی معاشرے نا منکر دے امریکہ کا دشمن ادا نواغذ اسلامی معاشرے منکر ده پا معاشره سر اسلام مخطرزی او پا معاشره سر اسلام محاسم او د اسلام کولا چی دا نداخت کارکی گی معاشره چی دا دا بغیر د دعوت نه اسلام تا دعوت تی اسلام دم را کول دی او اسلام دم را خیست دی که دید کتابونو نه معاشری طراخ شو چکا نا دیو کتابونو نا عمل طراخی او دبان معاشره دا مسلمان جوڑا شوا دا مسلمان سالم زندگی اگر اسلام موافق شوا نو غیر قومون با پا اسلام تارا اسلام دم را حتین نی او دا معاشری پا سمیدو لبان اسلام چه اسلامی طریقه معاشرس شی سمشی نو پا دیر اسلام حاکم کی گی اسلام بادشاہ کی او یورپ او امریکا دا دی دشمنان دی آغای دان نگواری چه اسلام دی بادشاہ شی آغای وی بادشاہ دی جمهوریتی سیکولریزم دی بی او داغا اوارگردی چپایی که دی اسلام بوی نوین اغیی دی اسلام حاکنیت د اسلام بادشاہت اغیر نگواری تا دیو جناب پنیت پہاشی وغیر فوری دی مسلمانان و معاشران گورا تمدن گورا سیاست گورا نپایی که اسلامی رن نشتا سرق قبلی تا مخکول دا سلوگو خلقو پاسی نور اسلام زمن پا معاشره کی نخ کاری نو آغا زمن دا معاشری دشمنان دی د دیو جناس صورت نیسا معاشره چی کندنو اسلامی جوڑی چیستاسو معاشره چی دا نو داو اسلامی بی قانون د معاشرت چې ده د اسلام په اساس وی کتا سم معاشره د بل چې په اساس جوړوي دا تاسو هغه ته خدای وای او د شریعت په جبهه قیادت او اووتوي دا تاسو د توعود بندگی کووي معاشره په شرعي قانون باندې وي د مسلمان بهرانه زندگی چې ده کغه نه خادی ده د یو میلاې د یوبل حکوونه وررکوللي سیاست اعال که ن سیاست دی یعنی که د کآ د کور کلي معامله او که د کل او د ملکوو سرده معامله ده داټول چې دی داو په شرعي طرري خبان وي او دا په اسلامی طرری خبان وي اوس کوشش د دی شوور دی شه اسلام معاشره دا یو بل نه جدا جدا کی شه دا وی شه اسلام کې د اسلام په معاشره کې څه دخل نه شتا زمون ژوندګي دا او موږ په خپل جوړ باندې هغه جوړو چې په څه طریقه متکړه جوړ کړا په خپل څوري برابرو کله یورپ ورته دی کله انډیا په طرز دی کله امریکای په طرز دی شه دچا په طرز دی من چې ګننونو داږي باندې وسپل سر سره چسن برابر شي من ایجوکیټډ خلک یو تعلیمیا پته یو منګ بلا سب کنه ویلی دي من سره چا څڅ کار ولې من په خپل ژوند په خپل نه کوی ګو شه دا خپل پړک ملامر دی او دی څخه ګمېر خواري مخکنی ولې دي زمن په وظیفولو یشي وی زمونږ اړو تړو تناس او دی ټیکمنو موږ ته د نو معاشري چلخې موږ خپل معاشره خپل خوبويو ایست دې ټیکمنو زمونږ ته نشته نه کوشش دې شورولې چې معاشره اسلام جدا جدا کی چلالي بادشاهي هو یا جمهوریت تماشا هو جداو دین سیاست سے ټورې ځاتیه چنګیزي دا چنګیزیت دی نو دا مسلمان ته د دې خبرې انتهايي ضرورت دی کامل کوملاله او هغه خزاله او کنر دی هر څوک چیرې کسياسي او کغیر سیاسی دی اغلا په زندگی کې د شریعت په مطابقت پانه برابرول غواړي شریعت سره چې کندو برابرول نو اسلام د کتابونو نه معاشره سره اصل غواری چه دا باہر طرح اوزی دش پا تحقیقاتو بانکار نه گی چه تحقیقاتو شی او تحقیقاتو شی عملی طور سره نافذ کول غواری چه دا سوا دا دی فائده با عاموی طول انسانیت تبوی چه قرآنی اسلامی معاشره نوی انسان انسان نشی پا دکی انسان بیا غایوي یا به وی. شربخ یا به مار لرمم لوي غیان سررف پهپله ګډه کې ګځي دی به و چې ممزرما ټوله زمره شرم د بل دندې ختموي خو خپل ځان مړي د به درندوي د به خومخواار وي د په م کویک دي او خپله کسای به بچ ځنه به مار لړم لنده جوړ شي چې بل تړکی دې لبا خوند ورقي اگر کده د फायदा بکې نیوي اگر کده د फायदा بکې نیوي قران کریم د انسانیت حفاظت کړي د انسان له انسان جوړي شکل معاشره اسلامي راشي کافر کې موم انسانیت شي راشي او دا معاشره یو وادي چې کم دا مسلمان ضرورت نره دا دا کافر هم صده ضرورت ته دا دیو جنه صورت النسام کړی دا با یا ایوها ناک سران یا ایوها ناک چې دا ټول طول بشریت ضرورت ته دا دا طول انسانیت ضرورت ته چې زانت انسان ہوئی نو صورت النسام آشرت دسده ضرورت دی دیو پا دیبانیسی کم دنو فل زندگی جوڑیی په دا غیره لپاره قوانین ذکر کړي 520 قوانین او چې څوک نه دا اشاره که سیاسي لیډر دی چې دنیا دار مولا دی هغه ته څنګه کومنه څور کړي سورل او چې کم مسلمان کې سسترا دي هغه ته هم څنګه کومنه زور نه ور چې اختیار دما شری صرف او صرف د یع کی اوادي الله تعالی له منسکون اشاره د خې او د سړی نه جوړ ي نو پهښه او سړی کېښځه کم دا او سړی ز راور دی نو کله نه کله زورور خلک هغوی د کمزورو حکوونه د باغوي او په هغوی باې چې کمدننو نظر اناندي کوي د هغوی او د فقې زنانہ کمزوري او الله ربو ل عزت د کمزورو او کو نو بیان کله نبی صلی الله وی حب ویلیه من دنیا کوم صلات ست دنیا کی ذمہ داری سونو خوختي یای وګه خزه ذکر کړی عالمان وي ددي مطلب دا دی چې د کمزورو سره ستان کول او د کمزورو حکوونه دا کول زما ډر خوختېخور راکرم کریم ښضو په لمبانې صورتت را وړو چې د حقوق خوب ااد شي الله رببول لزت عالیمل غې او الله ربو رضا طفا تا وا چې زنه خلق وا د خوځو د حقونو را مخې تکي او د تک دې د وجې نه با د اسلام دښمنی کوي او د اسلام نه وا خلق بدونه کوي او ټکو دادی چې حقوق نسوا د خوځو حقوق او تشدد کې خاتمه کا عالمی دین او شیمنګ تشدد ختمو په خودوباندې تشدد کې او سختی په خودوباندې کې یو پنجره کې کېنا وري وړوکی کورکی کې دایم په کار کې چې بار چکرېو لګي یاران لری دوستان لری مالګرتیا لری په کار کې وګرځي راو ګرځي دا چه طریقه سرا با دایی دا دین خلق بنده او دین و خلق بد بمانه کئی دا یو ازم سڑه نیشی خودل با دنیا کی چه آغا دا خوز مکمل حقوق ورکلی وی سیوال اسلام نا. یو اسلام دی چه آغا کی د خوز پیچانشتا دی د ښځې مالی بهدننی حکوونه شته دی او د ښ ارسمهاقشته په نن مسلمان د خپل دن نه نااشولته دی خپل نه نه د خبر نو کله د انو پهال کې را او کله به بل جاال کې کله به بل جال کې او د غ نه متثره کږي د پروگانډونه متاثره کږي او سنی خریلی پرری به سچ چې کمنو حکوونه ښو لور کې ان شاء الله کومخذ پیدا کړی دا غي حق الله اور کی خو دو خپل سر باندې قانون جوړی اکثریت راج مشي اغي خبره جوړی نو اکثریت څوک تي پردي زې خپل یو کل وراکو کې او غونډلې کې له لته او بل غونډلې کې آ غونډا ګن به निजाम جوړ کی اوی وسده خلکو او خنور کی حقوق او قول دا الله رب رضاکار دی الله را پولز حکو پرکي د ووجایدي صورتت ته و صورتتوننیسا صورتفا تهوي د کمزور حکوونهښ هم کمزورې دا یتیمون کم زوره دی آن سر دی پورې چې کور کې د چرک چرګړي دی د هغې ح زی ک کړه د و ما مالکت مانو کوم چې تو ستا لا سرله مالک دی نه د چرګ مال کې د چرغړی مال دغه خو یی مالک د خران خری مالک او د بنیخ یا مالک زاری ټول حق صدقا دا غی اخون اور کا دا قران د سی وی دا بل سود دا نظام چې مکمل د ژوندای نظام دی alyum akmaltu lakum dinakum اغه یو دین اسلام نه دا اخونا دا کول بل لا حق اور کول دا الکرام کار دی ګرام کار دی لګدا د دې د وجینا اولنې آیات د تمهید کو د خوذې د قانون نه د خوذې د نړۍ موعشرې جوړېږي ارطاس د یو پلان او نه پیدایي د یو ادم بابا او د هوا بی اولادې نو داسې هکونه ورکا لکوايتځي خور لور کومه او خور دې هک ورکی داسې لک جزیرور لور کوم نو دا لري او د هکون خیال ساتي ورسر از وزلی ده تقواتی که ذکرگی فسر دا آیات کموی رستو بیاو موی, موی ورسرو این اللہ حکان علیکم رقیبا دا اردید پارا چه فتا تا تا فدراروان و احکاماتو باندی عمل کول سشی اسان شی ایده تولی دنیا خلقو او یریگی ده قبل ربنا دا احکاماتو خیالو ساتی ما تویی ما آغازات چه پیدا کریتاسو من نفسی مواحدا ایده انا پیونا او پیدا کړو عادت د دین بي بي د من ها دغه جنس نه او من انسان او دو انسان او که خداخه او خدا په راوي وي نو بیا او بلولان چې ته کور تراتلې او او غروشندان کې ناشته ميوي کوله رازانه چې کمینو بي شو جوړ کړو کله په سده کډولان دي نو ته کله چې کندن درته سيرا ځانه منګو جوړول <سؤال> کله سره جوړول بیا ورته تاسو کوجهوله پکې څه کوم اورې دي خلق ګبلان کو خافيروس رواځه کړل خافيروس رواځه کوو شروع شو خافيروس رواځه کیږي که خافيروس دروازو كون خدا رچل وي کله وځي ګندنو ځان نه یو شی جوړي کله وځي ځان نه بل شی جوړي بیا وځي څه شي کوي خافيروس رواځه نه کیږي وخلق منه زوجها پیدا کړل د هغې د جنس نوی جوړو دا ومنسانو دوم څه انسان انسانو او خارګړي یا من ها د اغنسه کومه خټه فاضیش وا یا د اغذ کینی نه و بس همينو کسی را، او با سمینو مارجان کثیره او خار کړی دی د دې دروازو نه ناری نډه راوخذم خو زیو لې لګیږي څه آیته راډروالو نه وي خو ځخ کاری نه کنه خو ځبه کورونو جنازینه نه ډېر راو لګو پاتانه لګي پس کې شي زنانه چې کم دینو الله دې دی هر قدم دې کتل کې واشي نو هغه یو د کم کوزاینو درسونو زبار راضي راغلی دی ا د درسونو کې کې شي د چې کم را غنا نه ډېری ومونوالهته <سؤال> بلا لکاندي او بلا نړي نه دي ډیلر داې ې د خصومون ته نه لږي که نه هغه پنجې شاري نو هغې فته نه لي ددې د وجه نه د خصو سره د ن ساته ک را وړو بازار سړ شي نو دواړه به فم پدار سره اوبل کې به چې کم دواړه په مزید معلومات کې امیرین کې سوج کې وختته پهله ل ع د ب تومه مییرکو که نه اوتهډمات د قله الذي تتصاوونهبي وله رام دديسه هرر د ګورهبيبيګله بیا ماخام را ځي او دا ته کو نه کو شنا چې د د سه کولو و ماله پ آرام را ځي ته قله ل تتصاوونهبي ولهرحام پویېې دا الله لذات نه سا الونهوي چې تاسو د یو بر نه کوي دغ په نوبانې د کڅ ناغه په خیت کوی د الله کورووی مالله دا کاروک ت ساونهبي د اوبل نه غړی داغ په نامو والله رام او یریږې د پریکو د ر رشت پریک ن رتی د پریکونه ځان بچ کې درمان نامیېږې د الله غذاد نه ت الان چې تازو سوالونه کوی دغ نه تا سا اللوانو ی ت الان چې تازو سوالونه کوی دغنا والله رام او یې ریګي دې برګور دې ستینا رښتمو برګوي ان الله کمال علیکم ورحمۃ اللہ یقینا الله په تاسو باندې سبحان تاسو انکه الله لپاره حاضر ناظر دی نو کله الله احکامات تیمات ول بیا ورکای الله په سر حاضر ناظر وګن اولنې حکم یتیمانان او مال ورک د رسول الله رحمہ الله کیږي یتیم غریب ته پوزتون کې څوک نشته کنا یتیم څوک ته پوزو کې پختاره دې او ورطونه دنه چې کمندنو وخلی او کله په یو طریقا او کله په بل طریقا الله وی دی یتیم حق ورکا پاتول یتامام والا ورکی وبلو روبصولرا امبالوم مالونو داغي ولا تبدل الخبيث بالطيب او ماخلی چې کمندنو پلیتوبدل پاکی خپل مال لپاره څه تھا په حق کې نو خپل مال خره کنا یتیم مال سره خو یې په حق کې پلیت ته او حرام نه او مفرای مالونو ده راست نه راځو زم کوونکی یو ځای کوونکی ز خپل مالونو سره چې وایره یو ځای وړاږو او بچی تعال وسي یو ډوړې جدا پخو ځکه که یو ځای جوړهل جدا پخو نو څه نه چې ترار شي او په تنه لګینو بس تا د بوجانه او موږ د بوجانه وړو ځای سکو ارجو او پکې نه چلو لکه چې د خپل نه یو ګټه مونږ ته کی ډوړ راوالې او داګه نه ټولټه بارل سکه پخا کې دا کته کارم کوه پلاتا کلو اموالهم الاموالکم مخورای معلوم دا دی سرز را یعوذیکم که دمالون خبلو سران یقینا داری گناہ غرط لوی گناہ دی پاین خیفت ماللہ تقصدو دویم حکم حفظ دی حفاظت تنسون دیتی مانانو یتیم جینائی دا آتوائی چوز پسچا لکو ماسی نا چی در ترولول می دا یا تبل سدی رشتہ دار دا اکب نکای الم نزوان با جسو کش اسوبیتہ کو سکول لین او سنجه زیاته و سره تکم اوکه نو میہ الا پنیکار دینه لاو بلا سینه په سوالا پنیکا یتیمانا نو سره انصاب ضروری وی سکه په صورت د نیکا کې انصاف کېدو نو کو نیکا ور سره څه کوکا او په صورت د نیکا انصاب انصاف نه کېدنه شوی ور سره نه کې تا یاد غنی ترجمه وی خو د زونو ترجمو کې امدا وي واینه کتم الله تخذو فی الا کتا سویریږي چې انصافونکي دې تیمارانو د زنانو سره قصورت دې نکاح کیه بدیاवटी شي فان کیو نو پنیکاو خپلې ارزنانا فان کیو چستا زو خوخي مینا نسای د نورو زنانو ونا ان دې علاوه دې تیمارانو نور بلا شی د نورو خرسوکا نکاح وکا فان کیو ما تو بلا کو دې معنا کتا سویریږي الله تو خذو فی چې مونږ به انصاف ونکړو دې تیمارانونو جنکو سره به دین کانا چې به دین کانا به شنو شي انصاف ونشي ځکه دا وجودایي او موږ وجودایي او یو کور پردې پټنه لګی د تر لور دایات دي او ست داونه شي نه انصافی ونشینو فان کیو نو په نکاح له ارج خو کوستاسو ملن نسای د دې تیمارانونو او یو وس ضروريونه کې یو دې کړنی او بل <سؤال> او کا کو بل دې کړی یو بل او کا کو کړی یو که خدام عزیز سلور ورو غټی بری غړو کی ما تو ولکو مین نسای او چوکي ساسو زنا نه نا مسنا دو دوا وصله صدر لري سلور سلور ته سلور پوری اجازه ته خو شرط به کی خد انصاف فاین ان خفتم تشه چکندو مذی رسولنا او ته چکندو خود ډیرولنا انصاف ضروریه فاین خیبتوم ما استابو شانتی نیشی کولے فاین خیبتوم اللہ تعادلو فواحدتا فکتاسو یروی اللہ تعادلو فواحدتا اللہ تعادلو چرساب بونکی فواحدتا نقوحا کئی وان او ما ملکت ایمانو کم یا آغا چمالکانی وراللہ سون استاسو استاس ایمانو کم یعنی استاسو درونو پلی بینزی سرنکا نکی ای <مسلمانا> مسلمانانو وینځی دی لارینه په نیک او اخلاق ايمان او اخوانکم ذالک ان الله تعلو تا غری وزا اجتصوب زیاته اون کوي ظلم به اون کوي یوکه ته ظلم خطر نشته دی ذالک ان الله تعلو او چې زیاتېږي نو خامخا دیو چې کندن د ظلم کیږي الله تعلو دا یتا صوبه د کوم زیاته اون کوي تعالی رحم الله تعالی ذو بیان وی او مامال به چې را وړی شپک به یويله شپق به ببل له نهور کوې هرې یوه به نموله نیمه به یله ورکوله نیمهګېله سنه چې خونددونو کې فرې دومره انصاب ب کوو خو سره د دی نه اخیر کویلوي په چې زوم یاریګممه چې ما به انصاف نیکړی یوا م چېوي نه کوېګې ډیرې ګرانه خبره ده نه الله سلو په کوم سا پهوقات هننده ضروری ضرړړې خبره ده چې که خلک څوک قرآن مجید اجازه ته بالکل او سره د اداګېدو حقوقونه حدیث کې ډیره یره راغلې ده خبرې ده چې یو ښځه وکي نه بل یاد به شانتې سی کی ناغل وی آیته شي دا د قرآن حکم دی زنانو لته کمندونو په دی باندې خپقېدل نیلي به کار تابعۍ خفغان چې کمندونو هغه وی خامه تابعۍ خفغان اوخواول دی اړو منکري نه دی خبرې نه اوته د و چې د اجازت در کړه دی نو چې نو فکل زماره سره په سر دی اجازت دی طببی افغان کځان ل نو پړه دی برداش کوي خو مناکول دا د شری وکم نه مناکول نو پهې بانې به با چې کمو ځانه ګانګاریږي په بانې به ګونانګاریږي انصافې انصاب سړی نه کې نو دوزختته به سړی دي غځ په کظان نه راوللي. رانیکا ادنا الله تعالی داډیر قریبه دا چې یاسهونه کیتااسو الله تعالی دا چې تاسو زیاسهونه کوي فات النساء زکاتهن دریم دخذو مہر حقونه ذکر کوي چې مہر دخذي حق دی ادا دي خذل اور کوي کوټانو مہر خپل حق غني فات النساء ورکی زنانو لرا سو زکاتهن مہرنا ذین هلقان نلهتن تو خخوا اړه لدارهې تو خپه دیډی ده ف نه ل <سؤال> کوم په پهخواخوایبانې در کې تاسو له انشيینې سا نه د د مار نه تو خپل تهبیې دلهدر کې فکون اخوری د له یان خوشازما مران خللګار خوړی خم ددار حانیان مبارکې چېې تاسو له مراًښتی ریدونون کې شړون خللی نه بالالا تو سوا کومورم قانون اغه دې ګمندونو حفاظت ته د مال د صفاحو دا کومه کلو د مال حفاظتو وکړي کما تل خلق دې دا غریض معلومه حفاظت وکړي پلاثو تو, تو صفاحو علیکم مورکو دې ګمندونو کومه کلو را مالونو خپل مالونو دا احتیاصو مالون مالون چې مال کما کل ور کول جایز ندي نه علمي نقطه وکما کل ورته جایز شي چې کما کلی نو هغه دې ګمندونو علمي نقطه مو آیا عامیانی ساده طریقې سره خبره کول او واض او نصیحت په طریقې سره اړیته علمی نقطې وغړي باران په دیواله شپوي پهلهم په پوله ځای کې پلا توت سفام علیکم مور کوي بيوقف المال نقل اغا د دولت تاسو الله سبحانه غذران یا غرذول دا الله تاسو را قیام نگرانی داږي او ارزقوم فيها او کې د نور خوراک دې نا پدی کې خوراک ور کې او جامول ور کې چباچل میشه دل به در کمان واقتل الیتاما از میخ کو واقتل الیتاما از می خوید تیمارانو حتا تردی پوری ز بلغون نکا چورسی کی بلوغ ترا نکا تورسی فائنان و سن کو تاسو معلوم کړین ارشدن خوارتو چه دې اوس پیسی زایکی نه داسنه ورکی والا نو موبایل کی وردن کی ورکی والا نو پی ګچ پی کی ورکی والا فلم وګوري ندیل لا نه دی د کارو فینناو من روشدان همان سبوی تر 50 کالو پر انتظار و کاه که بیاو مخیار نه شو واې کاله چېوي لږې بیا چې په خپله ګټی بیا وډیر خو کیاري بیا بیاړو لګی نه کوېځای پایینناو من نورودان ک معلوم کرد دی نو خیار تو نوور کې دی لرا معلوونهدي والله تا کولو سراف و بداره او مړې د معلوون ل را په تللوواه استران په زیاتی سره ای اکبرو دا چې دی وګړشي یره ویګرا باندې زړه د اخلاصې شرغان خوې کباب خوې شریعتي مال له یتیم وګړي به راغړشي بیا به غواړي پومن کان غنیان او اوازو کې وی به پروا پومن کان غنیان او اوازو کې وی به پروا ته خوراک دمال مال یتیم نه د مال یتیم ته ای سجت نشته نه پټی کول او تاجت نه مبارخوان نه نه یاره او چې کوم بل څه ته ضرورت څه چې دا غریب او یتیم په مال کې مزاربت و غیرو کې فلیه صافه خزانه دې مکمل وساتي پمن کان فقیرن او ورثو چې مفتاجا مفتاجا araw کس او کسب ته مال یتیم کې چې دا سوي چې پټې د چا پی نو دې تراره په دې کې او کې دبل چې دکان په اجاره کو نو دې وراره دکان دې په کرایې کې کی کنه شه کرایدان او بس دل دې ورکی کرای دې دله ورکی ما دغور ورکی پیسې ورورکی دې پټي ورکی دی کنا فلی یاکل بالمعروف مخری ذ مال یتیم د شریعت مطابق د شریعت مطابق باندې کوښوي یعنی د پټي نه फायदा اخلي د سره फायदा اخلي یتیم د شریعت مطابق دتی سکی واه دانہ چې سوق مالدارې نوزان دې بدکه چې سوق فقیرې او غریبی د سنت طریقه باندې خری فلی یاکل بالمعروف دا دفام الواړوم هرر کله چې ورکوي ثال د ته معلوونه دد اوګان پیګورئ چې پټی تااللهکه او د ساله کوګا په تعلب کا چې سبا با اوکې چې کاي د دوورورو پټې خوې کي دي وپبل الله راسیبا او کوور د الله راپې ددي ساب کوون کې لیر ررجال نصبون دا چې کمنو پنظم قانون هرر چاله سپل حقونه ورکي د د میراسیو که د غیرې آج کمنور کیناری نو ولا سنانवला د پاره دااریو په دااریو له د پاره دااری نو برکد داغنا چې پر خودی مور او پلار او رشتہ دارانو او د پاره د زنانو پر کړه داغنا چې پر خودی مور او پلار او رشتہ دارانو مما کلم او کسور دا العرب اور سمرد کی عرب با اساره تعال ور کوله چتاب وصلو چتا ولا چتاب وصلنو چتولا دا غل وی سنه قرآن وید زنانا و امرا خدا که وصله او چطه او کنو چطه ای مهم اقل من او کسر داغینا چلیگی دینا کپلار دو مرلی پور پر خود دی آنو پاغی کی کشر شاید رور رسی شر شاید چا رسی نخور رسی داغکی برا خدا مهم اقل من او کسر نصیب مفروضا سره مقرر ویدان حضر القسمت آلو القربا اوار کلا چراچی بیشت اقفال فلو یعنی د ویش مطالبه وکي د ویشو کی مطالبه رشتہ داران پال غریبانان او مسکینان فقیران یعنی وارثان چې کومني کوایي کې سډیرتي محتاجی اوبای غا له او مشر کاکانه مطالبه وکړه چې کاکام ندير محتاجی دا ویشو کاکانه موږ ته څه سرسي شي موږ ته پتا ولګي چې زمونه سمې شي نو, کاکا کاکا وی وی وی وی او دا نو کا کا تو وي کا کا صبر کي وچو ګور کرے کا چې دا قرضو وي يا د سووي ن بیا وسو کمه وی سو یا پټيوزه تا کول غړي دا خو یوال انجنيږي چې 4.5 مړ سو ماخان نسې کیږي 20 کیج دا څه کپ نه ده هر هغه تو چې لک صبر کوي 20 کیج لک ټینشټه نه کوست دي غریبانا نو سره په نرم خبره کوي ډېر و تدانه وي چې 70 جوړب تیار نه سوې تاسو یې چې کلبمړيږي خدایم خرکا 20 څه رواني الله تمپا کا بیا ویش په تیراغلی ډېر چې کمندونو دا خبره نه کړي هغه دلوي چې هاو بچې دا والا داناګو څوره والی بیا به چې کمندونو ګورو بیا به ګورو مخکې چې کمندونو دا پیسې ځان پرونی وي بیا به ویش خو تاسو را پر ضرورت پورا کوي نو چې ویشو کوه کموندو امراله دي نو مونږ به دلته کوه تاسو را ته کړي نو بیا به راځه واپس کوي راکې نو په نرمه خپل خبره جوړه کوي او دا کاکا چې سخت خبره کړي نو ډېر لګ په ځان باندې راوړی کیدای مرشی او دما شومان شې پاتیش یو څوک دا به شمرچین بیا براد دبد ددړو به سوې دېرې ځان نه کوته کې مړي صاف کې بیا لري د صاف کې خبرې کوي وا اذا حضر القسمه اول القربا او با او کې چې حاضر شي مستقبل قلوان او با رې کې مې تیمادای تیمانا او غریبانا جوړا نې دي په دویل القربا شي دي والي اطام او تیمانا او مسکینان نو خوراک نه او وای دې تا سما او دې ریګ یا کسان لو تېرکو من خلفهم لو تېرکو من خلفهم چې دا چې کمدنو الله لو تېرکو چې فریق دې کدي پر خودو و روسو خپل ځانونه اولاد معصومان یریږي په دې باندې او دې ریګ دې الله نه وليو کوول قولن سديده او دې وي چې کمنو بين اسما حفت برابر يقينا کسان يغرو مال اليتام جفري مالون دي تيمارانه ظلمان په زیات <سؤال> سره نوای کوونهفی تون یمنااره یقین د چې په ګړو خپلو کې ور ت ګړو کې وره چې دا دقوم معلوونه چې خووندي کې د مارانو نی سر نهای کلونهفیتونونه یمناره یقینې ټک ګډپله د وور د قیمت سررض به ورګاړ رواني په ساس لاونه سایره او زر دا چې ډډوزه به چې ب کاره موربان دی پهې و ډډوه شي یوسې کوم الله فی لاله کو شپګمقانون اوس چې کم نه نوڅه طریقه ما تقسیم کوي په خپل خپل خ باندې ما تقسیم نه الله رب عزت کی څه کړی دی تقسیم کړی دی مخار کړی دی دا الله په وکړ به وکړي په خپل او خپل حکم کیتا ستالله غار دا اولاد د استادو کې عموما قانون دا اکثر دا اکثر دا شي چې مور او پلار مخ کی شي او اولاد رښتوی اولاد رښتوا پات کیږي نه زګای ته کمونداري صورت مخ کی او چکل اولاد مرشی امور و, و پلار پاتیشی نداغی صورت مسترست که لیزده کره مثل حاضل انسان الک لئی صدا پشاند دو جی نکو یو الک لئی صدا پشاند کو جی نکو مثل حاضل انسان فین کند نسان داده اللہ را بلذت او اللہ تقسم کرده پا خزبانی ایس خرچه نیشتی خدای اولاد پلار نخوا سکرا ورکرا ذکر چکل اولاد پلار پا کور دا مخارچه پا پلار دا او چې واده خرچای کو ده بیا وملله ایسه سکه ورکله لا دا الله انصافو ینی خرچای کې نهخې بال کې خرچې ده حال کلوی وو او مور او پلارې متاو په د مور پار خرچو س کې برداش کې د خې خرچم سکې بردشکې په کور ور نه کور خرچون سکي برداش کې او چې واده کلی د بار باب خرچم سکی پړداش کې نو کتباني ګوجونه ډیرو نو دلای په یوهي ځای ورکړي دا قرآن تاسو کړی ليزا کریم الصلحالنسان دپاره ویواله چې درې سره دوجونه کوو فایل كون نه تاسو فوکس نه تېني کته شلو نه وی دی اوسړي نو کچرتہ بات چې نه د دوه نه بارا دوه نه ډيري نو هغه له دوی سې دی پدری وکي دا نه چې پري خو دې خپلار یا مور مړی پري خو دې وبا زاغيله باندې نو دوی سې ورکي 2/3 وائن کانت واحد تن او کلر يلو او کويوا فلان نس نوغيله نيماو سلام او ضد په طريقې سره او کي عمرشه يا لور او يا زي او مور او پلار پاتجو نو عليغو هي لكل واحد منهما من صدوس ولي ابو هي د د مور او پلار هر واحد ثاريونا پګمداغنا چې پري خو دي وي انکار له هواله کبيده د پاره بچي وفيل لم يقل له ولا ثقنا و نو دې مړي لپاره بچو واري څو ابواه او میراثونو مور پلان مور لای یاد لري او بکه و ټوله پلان لري کله دې مړي ورو ورو پدونه کوي په له مه سو د بیا مور لاره سپګه ما دا منباري وصیت دې ورو ورو پیندل هیڅ نشته کومور راو وردول درې مې نش پګمې تا منباري وصیت په دو سې نه چې وصیت کې به دره سره یا به قرځي کنه دا به مخ کې قرضاو وصیت دا د کمینو مخ کې دی ته نه تقصیم بااله کی چې دا تو خبر اخلاص نشي آبا وکم دار سپنو دي چې تعال ډیره ورکلاو چې تعال هلتلاګه آبا او پلان پلارانستاسو او عام انسان تاسو لا تدرو نه نه کویږي تاسو چې کمیاوده نه زیار نه زه تاسو فوائد کی فرض تو من الله اسمو قرر طرف الله یقین الله ری پوهه حکمت والا او تاسو رنی مندار نه چپری خو دې بیا نو تاسو ای لم یک له نو ولادت کنی وی دې دې پاره اولاد فائن کار له نو ولادت کو دې دې پاره اولاد پاره کوم ربونو تاسو له سره مرداګنا چپری خو دې دې زنانو منبره ورثه په ورثه نا چې وثت کې دې سره یا بي قرضوي ولا هنن الربو او شر دې خذ له سره مر ما اوس قانون مون شو خذ اي پادشوا مم ماګنا چپری خو تاسو کني وی تاسو له رب چې کاولاد هم ني ني وسلورم او کې تاسو لرئ بچي فلاح نصمون نو بیا دې راځه ما دا داغنا چې پری خې تاسو په دو سیادتنا چې سیادت وکې تاسو باغ سرایو قرضوي واين رجل یور سکلاله او کې او سره چې میراث میراث وړل شو ینه مرشو میراث وړل شو کلالتن میراث مون وته اسم نو نه مرو پلاډ او نيته کمونو بچيو او امراتن یاده سي میراث اخذ و و لهم او دو یا رو رو یا خورو خدا چه دا مور د دا پلار ننو نا سکر افن او اختن چه دا مور ای و دا پلار ننی کچر دا سکر او رو خوری او یا پلار نی دا پلار او د مور نی ناغر ادو صورت پا اخیر کنازی داقی بیان دا عبدالله امی مسود پا قرد که و سرشتره افن او اختن من الام فاله کلی وعیده من همس و په باردار یو تن دې د وړانده شپګمدا فین کان واه شرمځالي کومشره کا او کسلس نو کده ډیر روزه نو دې بیا یو برخادار دی بدره ما کی برابر وي په دو وصیت نه چې اوسیت کولی شي باغبان یا بي قرضې شي نه نظر ته سهم احکاماتو करावा لګو دې الحمالو نو ورکا دي اتي موانو جن اكو خیال اوساته نما حضور زنا نو خیال اوساته کما خپل خیال اوساته هر دار له حک سی اسی تقسیم کا غیر موضوع وار اړیو پرولګو مثر شي مذرر رسان زران مارسوي واسیتا من الله حكم طرف الله نا او الله نے قوه صبر ناک ناکامی تلکا ودود اللہ داری پوری دا الله چا جومن دا الله د پیرمبری عمر له سمت لب پشرعي قانوني معاشره جوړ کړ نو کې ب جمهوریت قانون باندې یوت خلو مدن نو کې الله دا رباغونه تا چې بایګی بلان نه دونه دا غینولې هميشه وي په دې کې دا د کامیابی لویه دې کامیاب شو اگر کی صاحب الهو چې خور خور لې تصور کړه هو هو پټې می سوشو کام نه دې الله وې دې اگر ګبټې کام شو و کامیاب دې څه چيلي ابلوي نه ور کومځوي سړیا خول شر کومه دا به چت دې دا زماموخه د لالي دا بهغل دي دا س خیر را ت چې دا به دغ اوکوم خوشحالوم بلکلی نه خوشحالوم او من اصلله چا چې نه فرمان دا الله د پې غمبرې او مایکي پلی دا الله تجاوزکو د پول دا الله نه په دن نه به کېله دله ر غورتهې شوي پهې کې او دلهاک شرمون کې والله یادې نهپشاغم کاهسې نه د ښو ممسله ینی دله اوسدي زت م سره را وړه زانا جگینینه د دې په لاره خواره چې څنګه یې نو کوي به چې ناروا او خپل مختور کو د هغه مستقیله سزا لګیا ولاتیاتین الفائشه او زانانا چې راو اترات دی او خپل پلیته در تاسو سنا فاشهدو علیهن ف تاسو ګوان کورې په دیواره سروصا سنا سالور ګوان پیو ګوري فین شهیدونکو لپاره کی گواہی وکړه وی ساره کې د لرا په کور نو کې کوټو کې ساره کې مطلب دل کې حتاه تو فونالمطر دیسی واخلې ویلره مرګ کنه جو شو کور حکم نی راغله انو سور دیسی ایصاری د او جورم تر ثابتې دل پورې دی جیل کې وینیا خو خپل مرڅ شي مرشي او یاغو یو شرعي سزا شي راشي نو شرعي سزا بیا رااله سور د نور وسو راو الله لو الله نو سبیلا یاغو کردې الله دی رسول الله د زنا حکم بیا راغې بس اوس بیا نشتے وی واللہ دانی آتیانی آمین کم فاظو هما دوال کانچ بړوا توبو کی نا کسان وکسان چراندلو کی استادونا دے پلیتا ہے تا نا تکلیف و لور کئی اغد قاضی حکم دا مخوض دا نا قاضی رایتا و نبادشا چه سمر تکلیف و لور کئی وجل ایشینو تر دے پوری چه دوال سکی اوو جی دوال اوو جی یا اید غرن راور غری یا اید دیوال لاندی کی دیو را خرده املاو علماته کی دارا قاضیتا مفوضا چه سمرا تکلیف والا ورکی فازو همان تکلیف دکا مرس تا بگوری که مرس بیرو دارا سزار سخت ورکی چه ابتدائیات اومدی سزار سخت ورکی فازو همان نسزار تکلیف دیوار کی دیلارا فائن تابا کدیچ کمدنو توباوی اصلا مسکی دی بس کارنو شو اپد پا پتا توباوی اصلا اور کامل فارزو انهما مقوالو اذانا دیوته اشاره مکو شو ګرا غیا رښت نه خورون دی فارزو انهما نډړو کې دی دوارونه دیوته ګنامه یا ته وی ان الله کانتو او الرحیم یقینا اللہ توبه قبل ان کی مهربان یقینا توبه قبل اول پالادی کنه دا الله په ځان باندې مقرر کړی دی لا احسان دی د الله د په اړه کسانو چې ګنافو نا په یت سره پهناپواه سرهګنا کوي دوم للب چېمولاګنا کوي نو لکه اغ لته بنی شته نه که نه چېمولا دی اوګنا کوې نو لکه جایل شو که نه چېڅوک په خپل عمل ل کوې نو غ او جایل سريبرابرابر دي مختسلمانې وي لي که نه کا العالم سر حالې مننظر تلل جا عدمې ژري یا لامووجیل ب جا تو مایا توبون من قریب ان بیا توبو با جسم دستی یعنی زر پر زر ګناب سے توبو و با سیم الله کتب الله علیهم الله مربیانی کی وظیبہ نے وک اللہ علی من حکیمه اور اللہ رب لذت پویا نعمت والا نو توبہ کی تلوار په کاردا داسینی چھنن بشی سبب بشی انا سبای کی نیټه ګروشیم بعد د د خورتبیره یم الله ذکر تعالې کرکيغ وي چې تو بجې کمدونو د مرگ نه مخکې مخکې من خریب ده چې د مګه مخکې مخکې چې توبه توګ باسا بعض بهقللق نو پو صفا نه قد ل نفسې کاثوبتن مجووطتنقابلل معماتې په قبلله افصللی قبل مخکې دجبی بندونه تووبو باسا بعد به غلق نو پو صفا نه زفر و غنم للمنی بالمفسنی تلوان په اوکا لالوی غنیمت تی یدوب اللہ علیہم وکان الله علی من او د الله قویہ و حکمت والا ولی ست تغبہ نشت قبل ولد توبی آغی کسان لرا چې گناہونا لگیر و بس کئیه نا حتا تردی پولیدان حضراء عدوم الموت شراشی و تند دی تماز زن کدن شروع شي نو دیوی توبا می دوست اسم توبا او نو کسانو سانو چرېمري او دې وی پال د کوفر کې د دې توبه نه قبلې عملیه او له ذکر کوي وا ما ایمان شخص حال یاسن بمقبول لفقد الامتثالي وا ما ایمان شخص حال یاسن چې کوم سره رجوان نه امید شو نو د دې توبه نه د قبول او د ایمان نه د قبول بمقبول لفقد الامتثالي دې چې کوم نه امتثال نشته کنه دو هو سر پر ستر ګوانېولېدل پولایکا تنال او مزابن لیما داخله چې دې په تیار کړه می دل راز عبد الدوله انکه یا ای الزینا منو لا اهل لکو اتم حکم ذکر کئ د یو ریواجو چېو خذم اور کرا کونډشوا کذور خذو وېوا یا ریس کندنو لا پلار خذو میرا مور وېوا بل یا بیل ترخه دا کو چې بوکور کې بشریکو او کور او کو. و رت کړوند او وې ودا زمونږه دا او دا زمونږه میراث ده دا بل سُپری چې په نیکا کاواله دا بل سُپری چې په نګه کاواله نشریعت دار سمراټ کو چې خپل ځکمنه وه د تیر شو د وفات خووند مړ شو اوس دې له شریعت اجازه ورکړه دې کدا په شریعت مطابق بلدا کې ځان له نکاح کوي کفدی کو اول کنه کوي بلکل ما شمان تسرس او اجزما شومان ته سر شپینوم مداوم اجازه ته کدا ویل چې ځنه نکاح کوم کا کفدی کور کې کوم چې دې کور نو وو او دا بچی ما شومان مدل زری داوم دلته سشي پاتشي او ځای باندې شي اون ول اختیار دی او کو ویږی دې کور کېړو کوم نه دې کور نه بهر کوم نو اون ول سره اختیار دی. یا دخواون لار یا د خاونرو هغه په دی بانه زور کولی نهشي چې مونږ به شمانا او زمونږ د کوونډه د اوغل طرف تهلاړه دا چې دنو دا دا پا بندې پههغیبان نشته دا ه خوشریت ل که نه ایوان دارو لا لولو لکم نه رووا تاسو له ان تررسې سا که چې تاسو میرا کې وړې زنناانه ولاه په ناپښی د غیبانې کارهن چې د هغوینا خو له تالونا می سااره ودي له ل تا د وو فا دمات تمنا دا چې واې تاسو دینا سنیار چې تااسور ک ددي له فیک ته مع عرماب کونو بیا نه دا بن کوئ الله یاچ نه بفا م باید چې راسلوو کې پلی تاش کارهسان بان د رای کوئ ب دخلا کوي کوشي رونا او ګزاره کوی ددي سره د مطابق شریعت مطابق و سر وقتی روی او زنانی او اغای چه کمدنو طبیعتی طور در خواهون ور تر نلگی سواجی بد اخلاکی که یا سخت تجبه چلی او خاون سره چه کمدنو سخت تجبه چلی او خاون و سر طبیعت نلگی بیام اللہ رب بلزت وی طلاق تر زر نوبت نرسی که دیشی جستاز و طبیعتن نوی خواه و اللہ رب بلزت پکی لوی خیر تکڑی اچوالی الله تعالی اولاد در کی یا لوی خیر ته د زاغيب او بد اخلاقانه صبر وکي الله رب العزت تعالی د دين صدر کی هاجر در کی فايل کاری تو موهنا نو مرزا مظہر جان جانان رحمه الله تعالی لوی مشهور بزرگو او د ډیرو خلقو چې کندنه پیر دي داغه باركي رازي شراب کور والے انتهايي بد اخلاق وا ډیر زياد بد اخلاق وا یورزیوم المای <سؤال> راغي ناغه ورونه وو وی میرزا سچته خدای ولا کوسیله لالوی دتشی میرزا درسې یا دی سوفی سے وا پیر سے دتشی دا پیر دای نرک پیر څه چې تاسو ورته دله ډله اخلاصي زمو بیا ډوډۍ بخوم زه شچرتا او جو سپک هو ته ویله ډیر ملما ملما ویته دا څه کیسه ده نو کوته او کور کو زه ستو پیا دځکه کمنن روان شو چا نه تپوسه کوغو ته خو کول ارګول بزي دي کله ارګول بزي خرتا نو پیر سه بل ارګول ز شوې تلې شوې لړ پیر سه په سلاړ لړ خرتا رتا شیوي کته لګداګارې کوه مریبانې پړ نه خلې او را روانې پز مریبانې هغه دزودته بللا کوړ ته وګوره دلته دا هغه ته پیر ته واغو پړته ده ریکورد ته کمنو یخه ده په سړی د چمای د گذ چمای ما خدای نشي سمولې ودل ته کمنو په آسانوب ده په ازموري باندې پوری په ازموري په دنیا راوړی ازموري تابینی اغه او ته وي چې د دغه په بد اخلاقه مې ساو وروګن خدای را ازموري تابې کړو خدای ولا ازموري تابې کړل هغه امرې وته وې چې طلاق ولاونه ورQaeda او ظلم چې نېتونیږي طلاق ولا تکا کورکا په دا وامه چې په بلچا باندې خېږي کنان یثار او قانع شه دا چې هغه به به تاسو کېږي پیخي ګورو چې بل مسلمان د دې تکلیف ته نه ما باندې ديږي تکلیف یې بزیبا او بل څه د ایمن پرې ده ساده صبر چوکي الله رب عزت دې لمه وقدر کې دا خو الله هیڅ دې پکې نه پایل کار یې سومونه کتا صبح ګن یو سی فاتان تکروشه کېلې چې تاسو به دې چې یو سی او هي خو الله په دې کې ډېر لوې خیر الله انه چې جباتو کې چې د خدای خبرې بیا منې وای جل الله او کې خیررم کره خیر الله په دییکلوې خیر ډیر لې خیر پای نه را ته مکان داله زوج مکانه زوجې کو چې خله تااممه خاطله پرکه های دا لې کوم ځان له اوله ذه وکم نو بانې له مګوره چې ما هرته واخې ماار راغیا سره غې لسه کوي پرکي او که تاسوی راده کوي دبللهی او په ای د بللی بانند او ورکې تاسو ی دانا یو د واړه تاکنثار ډیرمال نهغلي چې لږ ورکه د ه خو بهطرري اولا چې ډیر د دی ورکه د ګتي فلا تا خصوم هو دغلی تادي نه معاملیوم ه تا خصونه تاسو غلی مال دمال لره دوستان په طور تړلوبانې اسم مینات او کهګنا تااف صاف به تا خصونه هو او سررنګې اخلی تاسو خو وقتخت تیر شوی دی فقد د زه بعضو کو هاو یقیناً رسیدل کری دیتن اصطاو سنو تا اصطاو صحبت تیر شده دی یاو سڑیو حجاج تی حکمو کو امڑی پی حجاج حکمو کو امڑی که پانسی که نو حجاج تینتا پوستو کو یه خیری ارمان نیسه دی پی وجنم کوری وجنم کو ارمان نیسه دی اغاو تو یه خیری ارمان می داری چې دربار کنا سریا چکارو لگا وان چه دوار سو لگا کا کارو لګو حاجا دې ته راځه کنو بلګو لازم لازمي ور بل چکارو لګو چواپه د پانسه زره دراږي په بس نور خوشي ارمان نشته په نجيز ارمان هم نه نشته اوس اوسې وی عربیان یو مقوله ده چې انل کریم لا یراي صحبه ساعت شريب سړي چوي نده د یو مند ملګرتیاو کې حالتاتي زمما صاحب کافی ملګرتیا او شو دربار کې چکارو لګا اوس خو حجاج په خنداشوی زبری دیوی نستاز خودی را ملگرتیا دیر شوی دا نستاز نسنگ <میدنس> پیسی علی و قدف زابازو کم الاباد سطر او پردام او بند ما تو و آفدنا من <میدنس> <میدن> کم حساقا غلیزا او غزتی وادی زنانا استازو نوادا مضبوطا و خو وقتی رولو باندی فلاسن کهو ما نکاها باو کم من النسا نهم حکم چکندنو آغد کرکی آغد مشران و عزت او د مشران تازیم پلار د دوه لري خلې په نکاح کړې چارو وفات شو خپل <سؤال> مور خور ستر اروانه د خپل سیم حرامه ده خو چې کمه میرا مور مهره مړه د پلار خزه ده ناغوم په نکاح ماله یا د نکوه خزه ده لګنیا لري نه د ثکا خو د نکوه خزه ده ناغوم په نکاح باندې مأخله د لري نه خدري ده پلار ځان کی وو پارو کې دا راوجو چه دیو سوژی پلار و مر شود آغا بگانی خزوی نزخ پل مورنه علاوه په پل بانه بی سادر و رو خرد و ویداز ما دا ما شرور و پی سادر و رو خرد و ویداز ما دا ناللہ ویداز شرمون شرموی بلاتن کهو ما نکاها باوکم بلاتن کهو پنکا بانی ماخ لئی آغا چه پنکا کروی پلاران استاسو من النسای دیز بزنانونا ایلا ما خستا لک مگر آغا چه مخی تیر شوی دی ن ما قد تلافا نفج تنیبو ہو پا خوابم قول مداغی نوزان و ساته این نو کانا پاعشتا و مقتا دانا نه پا خواد اللہ جایزو این نو کانا پاعشا یقین اندار پلیتا مل و مقتا او دا اللہ دا خفگانا دا خوصیخا برا پتا سبیلا و بادلار دا هر مطالکم لسم حکم ذکر کئی چکم زنا نبی چاپ نکا بانهم ندی جایز چاپ نکا ندی جایز نواز ذکر کئی آزمن الرحام دي نکاتی خامہ فاداته راضی خبره تلبي غور کله یوته د خپل قانون من سیم راضی سرګرانه سره د خبري سکیږي زی راضی خامہ فقه کله کله تو تو می سشي راشي نو دین سره لونه له کونته کې یو بل نلری کیږي او د دې خلق ور لونه د یو بل لری کول پکاره نه نو د دې حق دې که حرام کړه چې د دې رښته غوسه نشي ور رحمت علیکم و معاتکم حرام کشی دی بتاسو باندې 3797 او خويندې تاسو په فوجان تاسو ماټیګان تاسو او بناتل اخور ویری وبناتو لخت او قرزی و او معاتکم الله ارزانکم او مين دې تاسو هغه چې دې درکله تاسو ته پویو امور پاسخ واذکم من رضا او خويندې تاسو متي دې پایو و او معات نسایکم او غا خوزل بیبیان تاسو یې واره با کوملاتتی او پر کټای سااسواره في حجوری کوم سستاالسو په ترویت کې دي مطلب چې تعلو کللو بیا او سرنییکا دا خوټی به د خبره دا آسیم چې کمنو د خذی لور سر نقا جز نه ده. چې خه د وان نا سرهکی اورووالی تعلق دی سر نلی او د خی لور دی د نونیقاا سره جه نه ده خو چې کاه خصوصن بیاستالوکه بیا, بیا خوډیر حرامې هفی حجوری کوم تااق د زیاده خبره ح دپارهدي دا, دا. دا نه ايران نساء کوم د بیانو نو تاسو نه هغه چې دخلتم به انت تاسو ذکر قرواله کړي نو که تاسو قرواله نه کړي دا سره نو بیا ګنا نشته ری چې سره په دې د اوره کړي وای او دا نه سره او بیا دې چې دا خو ګړا او دا زو نه لوري دا دا لو لونکی باندې دا خپل خبره واپس سره بالکل واپس ولا دغه وی ځان لوې خبرنه پایلام تکونو دخلتم به نه فلا جنع او غبی بیایان د ظمن ستاسو هغه زامن من لاول کوم چې د پټو ستاسوونه وي یاعنی تر دخلی ویللي زمن نه چې ماې پلانکې ته زیی ویللي دي یار اننی ما ته ې ویللي دي او د غه ښه کوونټ شوه یا دا خو زما انګور ده اډوم انګور نه انګور چې کمدن د خپل شوي ښې ته یا د پې دی هغې ته چې کم انګور ویللی کېږي حال حال انایکم او زنانهانه چې کمدن نه کې موږ یې د تاسو سره چې موږ اسلا ده ځامنو چې موږ السلام علیکم چې تاسو په پټو نه یې په انځمو به نه لوښتین ا د تاسو جمعوالو کې دوه دو خويند دو کی انو خینی سره نکاح په وګه د خپل خزر دي نکاح کې جائز نه ده او که په خپل خزر مړشو یا چې کمندونو حکم مړشو طلاق وکړا او څو لږ کمندونو خور په نکا باندې علي وایدا الا ما کثرف مگره چې مخ کی تیر شوی دی نداغي کارو نه ځان او ساتي په خو اومدا نوم کول وڅ وګورو نو کوي ان الله غفور رحیم یقین الله به کوم مهربان والموسنات اورام کړي شي وی دا ملوخ زنانا د ملوون والا چې د کمی خووندان وی ناغسته دا حرامه ده اوسونه وکړې الګ یوی جنیس سره کوښدن کړي او زبردستې طریقي سره نکاح شي وی ترل بیا جنای په موبایل نت باندې بلچا سره رابطه او اوساتی او ولکت ټول پلان کې دراوځه او غل تر او دوه عدالت تر شي کورٹ میرج او لو میرج کی علاوه کې نکاح شیوا یاره یب سه اول کوالې کې پلان را مورګړای سی دې دښته هرڅه دېشته دا نکاح بالکل صحیح نه کارا شپلار کړي دا نک کړي دا بالکل کرلی کارا کوپل کوالې شی دا کوپل والی شی دا د قانوني نکاح بالکل صحیح صدا نکاه را د دې نه قانون والي دي نه دا چې کمنو بل نه کار دي د پاسا کوله د پرتوک د پاسا او د څه چولې دي دا متچوي دي مې نه نکاه د پاسا بل نه کاټړي اگر پرې هودل نه دا اگر طلاق نه ور کړې نو ته څنګه اوسه راڅاړي نکاهټړي او عدالت والو مو تړي امو له سبلو ته چې بخاريو کلاشي 1000 روپیا ورو کې دزرې کساي زموږه نکاهو تړي مولې سدا ته پوسنه چې تاسو نو څوک شي سره دا د اورې کڅوړه کې راغلي تا نور څه نشته تا جنې په اړه د دینه رور دا څه نشته هغه کی او به د روپې درېش شي کی یو لږه مټې 200 روپې لکشه نه دا چې کم نه تاسو نه کی وال موقانات تخاوندارې زنانا غیر نیکه کول سری حرام وال موفراد من النساء او دا څنګه انده نو والات زنانو استاد سنم ما ملكت ایمانكم ها کج یاد تلوي او ود ته کمنو سړی انگریز د خوندان والو نیولی جان او دار اسلام ته راوړولی او ان ته خدمت دي خوندان وو ان ته وو خوندان ته دار اسلام ته راوړولی خو شری قانون باني دا ته کمنو طالب بالکل صحیح راووی اغه او, او دا جدا وطن د دادا ژله کاغه مړی خوندسي مړی اغه دک ویر چې کمنو خونداری وو سړي ځای دی إلا ما ملكت أيمانكم مغراة مالكان شاء الله أن استعصوا كتاب الله عليكم لقدا الله قد سبحني لا علم قرك تيا كيدا وخل لكم ورا ذلك راك شي تاسل راغز نانا تشلاوذ دينبي انت تقوب يا ما دي تاسو دي دي. دا تشيرت بمالن قلبان ما مقروي خنش دي كا كوينه دي كا مقصد بسي صرف شهوت رانينا دخل ذان حفاضت شیطا سفق لمن او مشی بد لمن کونو محسنین فمسرم تاکن بیه من هنه نواغا چی فیداخلی تاکن بیه من هنه من هنه ری زنانه هنه فاتو هنه وجور هنه نورکی دلن محرونه دی فریضا مقرر فلا جناحا علیکم دیشتی گناب تاکن بانی فی ما پا آغا سکی چی کموی یا ایزی آتوی ترازتن چی خوشا لی تاکن باگی یقینا اللہ چ ذې بتال ذی علی من حکما اوه حکمت والا او ملم یتظیم منکم تاولن اوا رسول چې وڅ نری تاسو د مال د نکاح کولو د حصول زنانو چې د حصول اشراب سره د کمندنو نکاح کی مؤمنانی فاماما رکته مانکم نکاح کی اخر را چې مالکانو ولله سنستاس وې نستاس وذرونو منبدات ګم مؤمنات وینذ سات فی واللهم بيمنكم الله رکو پیمن مستعوبانه تنها ظاهری ما متبر د جلوې زما پیمن نور دې دې سیجی نه کیږي چې څنګه چې کمنه ای سیجو کیا و له ترا ساوند کې دنه کو کی کیمان غوري دا ظاهری خبره ده بس واللهم بيمنكم الله رکو پیمن مستعوبانه بعض کوم بعض نساء ذو زنۍ فان پیونه بزنی علیهن نکاحات له دین را اجازه د مالکانو واسو نو ور کې دین را په شریعت مطابق باندې مو سناتین چې شي پاک ل머니 او نشی پاک ل머니 پلام متفقات احکام او نیار باشنې تر باشنې پلام متفقات احکام چې له کوجنه یو بل سره سمجوته و کی او بس راځنی کا بو توړو ما سما قبول کړه ما تا قبول کړه بسو برا ساته دا بغیر د غواهان او نکاح نه دا په تیار باشنه و او ساني وخت کې کرام ذکر کړي چې د والدینو اجازه نه به غیر نکاح کولو مو است متفقذات احسان کې راشلی دا حنا کوولو چې بغیر دی ولی اجازت نه نکاح کیږي خو زوانی د ګوري جوړ د ګوري چې په دې ډول کې فتنه زیاته لا هو خلک چې کمندره এডوکیټډ شولې এডوکیټډ دي هغوالکانو ځان له کمندنو چې نه کوي خو خو چې نه کوي ځان له څه کوي هغوالکان خو دور د فیسبوک دغه ټیسبوک ده او دا بلوسې زونو چې کمندنه ټونو ما ټونو دور ده ار دې وزونو د اور له نیو بل د پارتوان د الیګي په کوټیو شانتره وروګو د غستوبل شانتیا په اړه کرا نو دا چې شا کې بیا بي دي خو پلامه ته خدای او نوی څنګه نه یار باشنې نیوي نیون کې پټو یار عام ولرا خدن ها غیار سوی چې سړې کومه غستوبل شرمېږي فائدہ او سنا نو په دای شي څنګه نه خې تراله نه دکا کې راهلې په پوزنی کانا پایناتې کې دی راتلو کله لی ته باندې ځنې زنا یو کړله هنن سمال مصنات نو د دیوانې نیمه د حق څخه زیااده چې د پاسلی باندې پاسلی باندې چې کم درو نعمتونه د الله ډیرو په باغی صدا مصداق ډیر الله نو کاغه بيواده وا او زنا یو کړلله نسل دوري دیواله او کو واډه او زنا یو کړلله نو په کارنو وېولې څنګه څنګه संसार کوي وې او چې وینځوا او اغیر تکندن و مختور کو او گنایاو کو نپده نیومتو نکم و نسزا پیم سزم کم ازا نپده بانه صرف انزوز دوری دی رجم پی نیشت دی رجم نیمی گی نا او صرف دوری سکی گی نیمی گی نیمی نیمی سزا بولار پی مال المخصانات آغا چیزی پاس چیلو بانده منالعذابی سزانا ذالک ازالی من خشیلانتا من کم داد پارد دا آغا چا دی خشیلانتا چیری گی دو یریدی موشاقتن صاتون اد زنانا وان تصبروا کزان صبر کی دوین زونیکان داله ورت اصله نساب کی عقل ترাজিক والله اکبر الرحیم الله دې بخون کې مهربان یرید الله حکمت هغه دګندن او حکمت دګر کی په بیان د احکاماتو کې چې دا احکامات الله تعالی بیانې دا ردی لپاره څما عشره درسته کی یرید الله اراده کې الله له وبینل کو تاج بیان کی تاسو ته وایو دي کوم سنان اللينه من قبل کوم اولاد یو خي تاسو ته طریق را کسانو چې مخه ډیر شي تاسو سنا چې نیکان وانبیاو بسنګ معاشره جوړولا چې تاسو ته طریقه زکی او خي وایتوب علیکم او مهربانی کی الله پتا سبحان نے چې تبول قبول کین مهربانی بدروال کی او الله حکمت والا او الله اراده کیچ مهربانی کی پتا سبحان نے و يريد الذين او ارادہ کیا کہ ثانیہ طبیعی و نشاوا شریروان و د نفس مزوب سے ان میلو و ملن ازیما یورپین امریکینان ارای داب تقاضا کی چې زمون په طریقه معاشره جوړه کړي او په قران باندې معاشره جوړه نشي ان میلو و ملن ازیما دا د تاسو اعلان کیږي زم اعلان غاټو واولې دتا پاولې دوه غټو باندې ان اوړې دل الغشت دی معاشره د هغه په طریقه باندې څه کول جوړا ول داولې د چې قانون د هغه چله معاشرات جنرال عغی صلی برتانیوی کوڈ صلی اویا جنرال نور قوانین صلی معیار نظام یرید الله اراده کی الله یخففان کو ش سانتیا راولی فتا سبانه تن دی. دا الله قامت جاری کول لا سانتیا راوستلی ها دا غیر قانون جاری کول لا ګرانتیارا اوستلی وقول الانسان ضعيف او په دا د انسان د کومن کمزوره طاقت د سزا لري دا الله رب دې ته احکامات جاری کوي دا نه چې انسان کمزور دي چې بس عمل کولې نشو نو ډېر خولې قانون دي چې خولې کال انسانو د غي په هغه انسان ډېر کمزوره وکنا عمل نشي کوله دا مطلب نه دی دی الله مکلف کوي ولي وقول قال الانسان زيفا په لکه د انسان چې کمونو قانون کمزوره یو ماشي د طالبان سور جهالو نه تاوي له او اوس پر او او ونه پنجری دی پدن د رو پشانېسملی کا دا چې کمدننو پنجې ټي مچدانانهنا هغهسیزونهټولي ځانته پهله سو باې چې کمدننو وړله او دغه فډر مو سکي او مخې او یو سوبل د یو ما شي وس نه لرې د دوس اوسپ لريوا کول کاین سوو فا او پردهکر شوې چې کمو انسان کم زوره انسان ډیر کمزوره دی یا یو لنا اے ایمان والو اے ایمان والو لا یؤلسم حکم لا تاکلوا مالکم مخرجکم من مالون خپل بینکم تر خپل میاندا دل باطل په ناجایز طریقو باندې چې کومه طریقه شریعت مخالفت بسغه ناجایزه ده الا تكون تجارتن مگر ارشیو سوداګری خوشاله باندې یو پر استاسو خوشحالی هو والا راکا مبل دې کې ساره دکاندار شینیو وړل لا وغه صافی سی وړلې دا به خوشحالهی وانې خبره کاروبار دیله تانو پهکوم موجې ت کم خپل زانونه چې قاماتو باابندې نه کوئ نر و دی را چې او ور به سرار وو سره به وله تان پهکوم موجې خپل زانونه ینی یوبلل ان الله كانه به کوم رحما یقینا ال لاې په تاسومهروبان زور نه بیاې ک کي ومن یوپل کو او چا چې و کار په زیاتي سره. او دوانان څه حد د پتی وروه کو باندې او ظلمونه او زولمان او بزیاتی فتوګنوز دینا را افزردا چې د دوزب کومندر را قربانی پکانه با ذالک الله یسیرا او د ذکر په الله باندې آسان ان ته تنبو کبایرا خوشالي اوري ان ته تنبو کبایرا که تاسو بچ کو د غرد وډور مون او اغنا چې منه کول شي تاسو دا اغنا نامه کې غرد جوړ مون او کنا تر د پورې 30 نمبر را شو بیان شو دا قوانین دې دې خیال وساتې د دین نافرمانی کول دا کبیره ګناره ده دین نافرمانی کول دا کبیره ګناره ده نو کله د دې احکاماتو نافرمانه نظام ته کو بچ کو نو کافرانو کوم سیئاتکم موږ بچ کم جنو لور کو تاسو نو مصیبتونو تاسو معاشره بریده منشي عزت پر مخوظ شین نو کافرانو کوم سیئاتکم ذروکم تاسو نو ګناو نو جرمونو تاسو سیات کوم مصائب او مشکلات تاسو په اوتکل کوم متقرم او دنهو ګتاسو له راځای دنه کېدلې عزتا ولا ته منو ما فضل الله به باز کوم لا باز دول سم چې کمند نو حکم ذکر کئ نهی د حسدنا او د غرسنا ناجایزه حسد او کینی مکووی چې شریعت کې ناجایزه کینی وی او حسد وی چې خودته کمند نو وي وګوره هغه چې کمند نو دوی سی ور او څلورمه تاسو نیمه ولا ورکرا همغلی چې ګم دنو هتا ما ولا ورکرا چې دای موږ ارمنو چې دای موږ لارکړ دارمان نرډم دارمانو نوم کو یا چې خوځوي چې هر وخت د سړی په شانتي مخ کوله کوله ګیره وینو دارمان دی وای سړی کای دی شاری دارمانو کې چې شګر دې چې مخ می صفا شو چې نه ای ته کینی تر څو لار دارمان دی الګ تین دارمان نه کای شهر ارمان چې د خوځ په شانتي مخ صفهاو در ارمان نمک ہوئی در بس خیلقی فرق ده اللہ رب بلیزت کرده ده. خیلقی فرق ده کم فضل که شستاسو اختیار نوی لکاو سڑه ده اگا بانگ ہوئی, ہوئی خوشی دیلوشتی کت نظام خطه ده بانگ نویلنه پا کولی آواز بانده او دا چلمه کرده ده. نو دا اللہ رب بلیزت دا فرق کرده ده. نو دا ستاسو پی اختیار کرده نه د ځې فضلی وواې ور سړه ور ورکه د د خضله نه د ورکی جممات مو شو جهات کول شو دارګې نور ډیر کاروندي چې سړی کوی شي خځې نه شي نو خځې د د ارمانونه نه رب اللهره برده توله ور سابونه ورکي پهله د تم ما فضل الله و آرمانمه کوی داې فضل فضلکی وواې وړه الله سره ځ نوستاالسوونه نو ته لیر ررجالې نهصی پهې مکڅو د پاره د برخداغینا چې سبګړی دی پرنی سای نسیبون او دا بارز نانو برخداغینا چې دی ګټلی وی په قانون الهی واسل الله من او غواړي دا الله نه فضل الله نه دا غفله اختیاری دی دا غواړه کنه چې کوم اختیاری فضل له الله پلان کې دا زکل سبب کوئی قرانو قران وی الله معلوم دا سره کا صحیح ده څنګه واه ځان کې نه الله مار ورکړې پدیني خرچ کې الله معلوم راکې چې پدین څه کم خرچ کم دا فضل دا دیستیار فضل دا خوالا کنا وصل اللہ من فضلی پاڑی دا اللہ نا دا فضل اللہ ان الله کانا بکل شنالی ما یقین اللہ پا حری صبح نی پویگی ولی کل انجالنا موالیا او دا پار یو حریو تان گرزولی دی منگواری سانونا او دا پار دا حریو گرزولی دی منگواری سان نماز مور او پریخی و مورپلار اول شدارانو اقا حق دار لبا حق ور کیگی واللزین آقا دا د اغه ایفاول وعود من النصر والرفاهيه ملګری سره دی اوس کړهوی طالب ملګری سره کمره کړي مدرسه کړي فومات کړي اغه سره دی اوس کړهوی شماوسه یو زماوسه کال لیدا کې وزاړي زما بي سي ستابي سي ستابي سي زما بي سي دي منګل دا او دابه چې کمونو یو سره وتعاون کوو ملګری ثيابو کو وقفه تیر او خپل ګتیاب راخورګا دا نه چې تا ډړه لګولې دا او هغه ټول خدمت کې نه تام څه کا خدمت کا هغه سره زحمات او تعاون مرستې واعده کړی دا چې هغه باندې سخت ترال نو سره مرست او تعاون څه کا او یو کور کلیالګه کې یو بر سر مرستې تعاون به چې په 50 سخت تراله موږ به پابندی وی او ورولې به موږ به کمیټي جوړه کو هغه سره وسو تاون کو دا چې هغه باندې سخت تراله نو کمیټي تعاون څه کوي هو کوي مرست او تعاون نالای ماته شي نالای خراب شي 풀 خراب شي او سار صبح چې کمنو په جواب می پیسې را وندو ځکه 풀 بسمو نالای بسکو سمو ارڅ کې مونږ حکومت ته ډډ نیوالي چې نالای خرابي کې مونږ حکومت ته ډډ والي چې کوسه خرابي کې مونږ حکومت ته ډډ والي باید یو بلین داس په تاون وکونو خره کنه دا تاون څه کوي او کړي رفاهي ادارې قایمه کې څه بدې کوئ اشاره په کار دا چې غیر رفاهي ادارې جوړې نه مسلمانو لري نه فاهي نه جوړې منسوخ ما ته والذين عقدوا ایمانكم اا قسام چې مضبوط کړی وي قسمونه تاسو اا قضاای ایمانكم چې مضبوط شی وي قسمونه تاسو داري سره مدد باندې من النصر وازرفایه فاصوهم نصيبهم اور کېدل را برخي د مدد او تاسو عنا ان الله کانالا کل شین سیدا یقینا الله رب عزت پارو ذبان کوي الله پار څبان کوي